Цікаво, як воно зветься. Хто там живе? Може, то Грінава плеве до нас на зустріч, поспішає з обрію, поспішає на велике свято. Сагайда широко посміхаючись, махає вдалечень рукою. Швидше, Грінаво, повний вперед. Ви ще не забули її, лейтенант? Її? До віку не забуду. Уявляєте, що там робиться сьогодні? А що в нас дома робиться? А в Будапешті? Єзус Марія, що тільки робиться зараз на Білому світі? Мені хотілося б скрізь оце побувати. Скрізь і водночас. І вдома, і тут, і на Дунаї, Всіх би обійняти, всіх поздоровити. Аж прикро, що ти неподільний. Ви знаєте, я зараз люблю... «Все, а ви?» «Я?» Сайда рішучим жестом відкинув за вухо свою розпатлену чуприну. Задумався. Все тіло його пошило на Маковея жаром. Якби дано було мені владу Маковею, сьогодні я воскресив би всіх наших, всіх за війну полеглих. Якби оце всі наші встали... Ах, якби вони дожили Маковею. А ви самі думали дожити до цього дня, лейтенант. Пам'ятаєте, як вас бронетранспортери оточили в замку? Я вже вас тоді був поховав. Я тебе, Макове, і теж іноді ховав. Коли побіжиш, бувало на лінію. Взагалі ми з тобою дожили, мабуть, цілком випадково. Адже на кожного з нас горе металу випущено. Давно могло б десь довбанути, але головне ж не в цьому. Головне, що настало те, чого ми з тобою прагнули, і настало зовсім не випадково, неминуче. Звісно, коли б не я, хтось інший сидів би оце в моєму сідлі, але ж як хороше, дивіться, скільки народу суне вподовж автостради. Гомонить барвистий ярмарок. З навколишніх сіл вузькими польовими дорогами Тягнуться і тягнуться до шосе селяни. Босоногі діти, чепурні матері, веселі господарі. Велосипедами, шкапами, волами, пішки. Спішать подивитись на сиві гурти полоненних. Спішать привітати ясно-зелені, мов травень, колони переможців. — Гляньте, гвардій лейтенант, он якийсь ще в окулярах ягідку нашого обіймає, по щоках плеще, пригортає в рідного сина. А в Хаєцького мале чешення в сідлі, і друге взяв. Гляньте, як сміються та хапають його за вуса, і ні стільки не бояться. — Може, цьому й весь секрет, Маковеїв? Сагайда задумався, звісивши обидві ноги на правий бік сідла. Може, саме в цьому наша велика сила і наше велике щастя. В чому? А в тому, що шлях наших армій не був позначений ні шибеницями, ні концтаборами, ні фабриками смерті. В скількох хатах за нас молились, в скількох вікнах нас виглядали. За цим Маковею Варто було гибіти в окопах і вмирати в атаках. Правду кажучи, він мав таки рацію. Хто він? Брянський. Мені здається, що це саме він одного разу весною сказав мені десь у білому квітучому садку, ну ніби в Грінаві. у Грінаві. У Гринаві Брянського вже не було. Не лише, каже, з ненависть, а насамперед любов. Рухає наші армії вперед. Гаряча брательська любов до всіх трудящих людей на землі. Сагайда, розтебнувши комір, повільно погладжував п'ятернею свої волохаті з груди. Потім, ніби щось пригадавши, дістав з бокової кишені блокнот, почав його перегортати, весь час посміхаючись сам собі з добродушною загадковістю. Раптом прояснівши, Сагайда звернувся до Маковея, ніжно беручи з блокнота своїми товстими пальцями щось тендітне, схоже на фігурний вензель з синьої тонкої порцеляни. Впізнаєш, Маковей ледве впізнав. Сагайда обережно тримав у руці зісохлий небовий ключ, Весняну усмішку далекої грінави. Впередобідню пору полк зустрів кілька машин з написами на бортах ЧСР. Примітка Чехословацька Республіка. Господарі машин, енергійні, симпатичні юнаки виявились учасниками пральського повстання. Бійці обступили своїх братів по зброї. Куди? Звідки? На Браті Славу, з Праги. Виявляється, чудові ці хлопці везуть звістку братам на Словаччину, що злата Прага вже вільна, сьогодні її визволили радянські танкісти. Як це сталося? Сталося на світанку. Озвірілі фашисти ще катували багатостраждальну Прагу, розстрілюючи на майданах її найкращих синів. Ще запущені фашистами гранати вибухали в підвалах, Панкрацу, шматуючи беззахисних жінок, дітей і старих, ще кулеметні черги решетили вікна, ще свіжі поранені стогнали в підземеллях ратуші, ще озброєні до зубів бандити йшли на штурм барикад, жинучи перед себе заложників. Ще все це було, коли в гарячій стрекіт вуличних боїв зненацька вірвався могутній роки радянських моторів. Суцільними потоками, на максимальній швидкості, танки влітали до чеської столиці з північного заходу, з боку Берліна і з південного сходу від міста Брно. Нечуваний по темпу, незрівняний по героїзму, кількадобовий марш бронетанкових частин Рибалка, Лелюшенка, Кравченка досяг своєї мети. Прагу було врятовано від зруйнування, а мешканців її від загибелі. З важких фугасів, що дрімали попід лутавськими мостами та під фундаментами міста, в останню мить було вихоплено запали. Сотні тисяч фашистів були замкнуті в залізне кільце оточення. Прага жива, Прага тріумфує, радісно повідомляли чехи. Маковеєві одразу відлягло від церкві. Вільна, врятована. Вже вчувався йому святковий гомін славянської столиці, плески переможних знамен, музика і сонце, і квіти на Майданах. Промчавши конем мимо Ясногорської та Черниша, Маковей привітав і їх щасливою новиною. Прагу визволено. Танкісти-рибалківці – Вступили до неї з півночі. Тепер уже, здавалося, можна б не поспішати. Тепер уже можна б, розсідлавши коней, пустити їх на пашу, почистити зброю та залити маслом стволи щедро надовго. Тепер уже можна б зайнятися і самим собою, розсупонитися від солдатського раміняча, поголитися, покупатись, поспівати на дозвіллі. Ген-ген звабно синіють на луках озера, закликають до себе Маковея. В цей день небо, мов би, розшарувалося величезними пластівцями осіло на землю, засиніло по ній скрізь барвінковими плесами. — Кому? — гукає телефоніст Хаєцькому, порівнявшись з ним. — Ти бачиш, які озера? — Бачу, Маковею, сині. Не я вам казав, що в цей день всі ріки на світі стануть отакі і Дунай, і Морава, і Дніпро, і Волга. Еге ж, як льони цвітуть, скинути з себе все та побризкатися в тих льонах. Помовч я тобі кажу, зненацька гримнув подоляк на хлопця. Чуєш команду передають. Команда налетіла, вдарила, як грім серед ясного неба. Танки праворуч. Це було 9 травня, о півдні. Полк саме входив по високій автостраді в широку розлогу долину. Насип шляху перетинав її поперек надвоє. Ліворуч від насипу долина врізалась на цілі кілометри в ліси, що, обступивши її з обох боків, тяглися зеленими ярусами далеко вгорі. А праворуч від автостради вся долина палала на сонці червоними маками. Червоні маки. Скільки сягало око, жевріли і жевріли вони на луках, ніким не сіяні, але радуючи всіх. ген-ген за луками, за михтючими озерами, білило якесь село з високою гранчастою баштою костьолу. Здавалося, що війна зовсім обминула цей тихий, мов оранжерея, закуток чеської землі. І ось у цій великій оранжереї, виповненій теплими легкими пахощами розморених квітів і трав, зненацька звелилось на бійців грізне попередження. Танки праворуч. Першим пустив його козаков, підлетівши до командира полку, і рапортуючи йому з якимось сердитим, загрозливим виглядом, наче своєму підлеглому. Самій тут же віддав офіцерам бойові накази. Рота автоматників, кинувши край шляху свої веломашини та мотоцикли, шугнула в ліс. Вона йшла в засаду. Стрілецькі підрозділи батальйонів, кулеметні роти та взводи бронебійників також один по одному зникали в лісі, Займаючи бойові порядки вподовж долини, якою вже десь глухо погримуючи рухались до автостради ворожі танки. Решта підрозділів полку з гарматами і мінометами, з кіньми і возами, зі всім складним бойовим господарством ринула з високого насипу праворуч, заповнюючи собою всю буйну розквітлу простору долину. Тут відбувалось блискавичне перетворення полку з Мирного, зімкнуто Маршового вощетинений жорстокоділовий. Понад автострадою, яка на випадок бою могла правити бійцям за протитанковий бар'єр, стали артилеристи і мінометники. Вже з мінометів і гармат знято чохли, вже гарячі гінці полетіли в дивізію. Вже в цементовій трубі, прокладеній по підшосе, лікарі розгорнули медпункт. Люди притихли в звичній німій напрузі. Чи може це без бою? Маковей, набивши патронами ріжки, лежав біля самої бровки асфальту поруч з Хаєцьким та іншими однополчанами. Хома почі, довбав собі на схилі насипу ячейку, схожу на канаву. Маковей стежив за противником. Механізована ворожа колона, виповзаючи десь з глибини лісу, рухалася серединою балки просто на Маковея. Вона ще була далеко, гарчала глухо, але той зловісний гуркіт шматував Маковеєві душу. Неприродно жахливо було чекати вибухів, зойків та чиєїсь крові в цей день. Моторошно було відчути, як смертельна небезпека, Наближаючись з кожною миттю, грабує тебе. Потворно поглинає великий заклечений світ, Глитає синіву озер, розливи червоних маків, Руйнує всю красу довгожданого свята. Ще кілька хвилин тому бійці чули золотавий благовіст на землею, Чули святковий, обіймаючий материки, Гомін народів. Хіба все це мусить вщухнути перед отією чорною силою, що швидко виплазовує помеж лісом сюди, на автостраду? Вже простим оком видно два середні танки попереду, за ними кілька бронетранспортерів, далі валка чорних критих автомашин. Поки що колона не обізвалася жодним пострілом, Може, то й не німці? запитав Маковей Хаєцького, що вже зручно влігся в своїй ячейці. А хто ж по твоєму? Може, то союзники вийшли нам назустріч? Бачиш, не стріляють. До союзників ще, боже мій. Чого там, Боже мій? Адже в них теж усе механізовано. Вони можуть за добу перескочити, знаєш, скільки?